da uh -oh.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 Misato, sóc jo. Quan escoltis aquest missatge, sabràs que t'he creat un problema molt greu. Perdona'm. Digues a l'Elitsuko que també em perdoni. Aprofito l'ocasió per dir-te que tinc un jardí que m'agradaria que reguessis per mi. Enxingir sap on és. Misato, ets al costat de la veritat. Segueix el teu camí sense dubtar. Si algun dia torno a veure, et diré allò que fa vuit anys no et vaig poder dir. Fins aviat. El telèfon no sona. Estic treballant. Feu el favor de no alçar la veu. La missato avui també és tancada a la seva habitació. Prohibi't entrar. Si algú entra, el mataré. I Tampoc pensa tornar avui? No va a l'escola. No torna a casa. Només sap jugar. Icari! Hm? Què vols? Anem a dormir? 't'estic molestant, noi No és que no ho fas. No no el vaig poder vèncerm leva Estic segura que ja no ho podré fer mai més L'ho l'ho di ho diu tothom Però aquí més ho és a mi mateixa I a tant m'ha fa tot per mi, pots fer el que vulguis. No et diré res, però, de totes maneres, penso que ho has fet molt bé. Ah, sí? Ha desaparegut? Sí, crec que sí. La vida dels gats també s'acaba. No ploris, àvia. Sí, quan tingui temps t'aniré a veure. Ja fa tres anys que no visito la tomba de la mare. Sí, et trucaré, d'acord? Vinga, et deixo. No, oh, el gat és mort. Les llàgrimes. La llança de Longuinus. No serà impossible de recuperar-la. Per què la van utilitzar? La sèrie de les seves encara no s'ha completat com era previst. Era prioritari eliminar l'Apòstol. Era inevitable. Era inevitable? Haurà de buscar una excusa més convincent. L'actitud que té últimament no m'agrada gens. Foyosuki, estic reunit ara. D'acord. L'Apòstol s'està apropant. Ja continuarem després. Si encara és el seu lloc, continuarem. Ikari, té intenció de deixar Sele? Arribarem d'aquí a un quart d'hora. Llenceu la zero de la planta 32 a la superfície. Utilitzeu la 2 com a reserva. Sí, però la número 1 no estic autoritzada a descongelar-la. Esperarem les ordres de l'Ikari. Fins ara. Comprovació visual de l'apòstol. Sí la zero cap a la seva posició. La número dos es manté com a reserva. No, llanceu -la. Què? No et preocupis. Ens servirà de reclam. D'acord. Leva número dos preparada per pel llançament. A últimatima hora he tornat a pujar aquí. No sóc de les que es resignen fàcilment. Número dos, preparada a la porta 8. Quan vegis l’objectiu, pots sortir. Oh, suposo que encara que surti, tampoc no servirà de res. L'objectiu s'apropa, creu a la darrera línia de defensa. Ja més ben bé igual. Tot. L'objectiu sobrevol en cercles per damunt d'aquella. El camp T.A. de l'objectiu segueix activat. Què estaves fent? Més tard t'ho diré. Quina és la situació? De moment, tot continua estable. El senyal canvia periòdicament de blau a taronja. Què vols dir? El sistema magui indica que és impossible respondre. Ens falten dades per obtenir una resposta fiable. El que és segur és que aquella forma no és permanent. No podem començar a sortir? Lei, esperet que analitzarem la situació. No, s'aprova. Lei, defensa. No podrà, no té temps! Objectiu, contacte físic amb la Zero. Com està el camp T.A de la Zero? Està activat. De tota manera, l'apòstol està enveïnt. L'apòstol intenta dur la iniciativa en el contacte directe amb la Zero. <tots> És molt perillós. Està enveïnt la part viva de la número 0. Que surti la número N.2, que faci de reforç i salvi la lei. Continua la invasió. És una situació molt perillosa. Hi ha enveït més d'un 5%. Àscar, quan siguis a 300 metres, activa el, màxim el camp T.A. i dispara l'objectiu amb el rifle pelè. D'acord? Eva número 2, llançament! Àscar, què et passa? Respon! Número 2, no pot. La sincronització s'ha tallat. Àscar, no em puc moure. No puc moure! Si segueix allí, serà un blanc ben fàcil. Feu-la tornar ràpid! Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Qui sóc? Sóc jo, la que és dins de l'Eva? No, hi ha algú altre part de mi. Qui ets? L'apòstol? el que nosaltres anomenem apòstol? Vols unir-te a mi? No, jo sóc jo, no sóc tu. Sí, però no, ja és massa tard. Et donaré una part del meu cor. Et donaré una part dels meus sentiments. Et fa mal, oi? Oi? Et fa mal el cor, oi? No, no. No, no em fa mal. Em trobo sola. Sí? Et trobes sola? Et trobes sola? No ho entenc. No t’agrades estar sola, oi? Encara que tens molta gent al teu voltant, no t'agrades estar sola, oi? D'això se'n diu trobar-se sola. Això és el que sent. El teu cor, i el teu cor és ple de tristesa. Oh! Són llàgrimes. Estic plorant, jo? Oh! Lei! Descongeleu immediatament la màquina número 1. Doneu l'ordre de llançament immediat. Què? Llançament. Sí. Què passa? Per què no em deuen haver fet sortir a mi? Al D'acord. Picari. Cor. Vull unir-me a l'Ikari. Oh, no! El camp T.A. s'ha invertit. Ha començat a veir lo No vol tapar la posta? Ah! Comïs de qui va ser?lei i abandono la màquina fuig. No. Si home an més el campte ha desapareixeria per això. No puc anar-me'n. Que es vol morir. Destruirà el nucli, ha superat el límit! Ah! Ah! L'objectiu ha desaparegut. Pararem el projecte ara mateix. Passarem a la primera estratègia. D'acord. Passem ràpidament a la fase groga. I la màquina número 0 Encara no s'ha comprovat la injecció de la clavilla d'entrada. Salveu immediatament, el pilot. Si és que encara és viu. <susurra> No passeu. Doctora Cagui, estem preparats. Esperem les seves ordres, doctora Cagui. Això que et diré és absolutament confidencial. Torna la clavilla i desfesta de tota la resta. D'acord. Vinga, a treballar! Per fi hem derrotat el setzer apòstol. Amb això només ens falta un apòstol dels que sortien en el pergamí del Mar Mort. S'apropa el moment de la promesa. El camí ha estat molt llarg i el sacrifici molt gran. Exacte. A més de perdre la llança de Longinus, hem perdut l'Eva número zero. És un motiu més que suficient per destituir l'Ikari. És un home que entén molt bé el per què hem deixat en Fuyozuqui en vida. Necessitem un nou suport pel que fa a l'Ikari. Llavors necessitem una persona que conegui la veritat. Shinji, entro, eh? Misato, no em surten les llàgrimes. Tot i que em sento molt trist, no em surten les llàgrimes. Shinji, l'única cosa que puc fer per tu ara és... ...això. No! Deixa'm, Misato. Ho sento. Segur que se sent sol, o potser li fan por les dones. No, El que li fa por és relacionar-se amb la gent Penpèn, Vi. És veritat, qualsevol em va bé. Així sóc jo qui se sent sol. でいか。彼女は俺の絶望の産物であり、未だお前の希望の拠り所でもある。やはり忘れる方が無理というものか。せ、んで君。ケアスディット。信じ。 Dr. Yeromi, Dr. Yeromi, l'esperen a la sala de recuperació de la planta setena. Ayanami! M'alegro que estiguis bé, Ayanami. No ha vingut el pare? Gràcies per ajudar-me. Per què? Em preguntes per què? En lloc de deixar-la a zero, vas estimar-te més venir a ajudar-me, Ayanami. Ah, sí? Et vaig ajudar? Sí? No te'n recordes? No, no ho sé. Potser és perquè ara sóc la tercera. Són llàgrimes? És el primer cop que em veig. No, em sembla que no és el primer cop que em veig. Estic plorant, jo. I per què ploro? Sí, el primer nen pot seguir tal com està ara. No és necessària la restricció del nou. Feu el mateix amb el segon i amb el tercer. Només s'hauran de vigilar. Però si els de Serra i en Kiri s'adonen que la ley és viva, no callaran. No et preocupis. Els he presentat... Una altra cosa. Nosaltres també volem solucionar les coses amistosament. No volem que pateixis més humiliacions. Crec que ja has patit prou. No em sento pas dolguda. Una noia amb caràcter. Entenc que l'Ikari la vulgui retenir al seu costat. Però és ell qui ens l'ha entregat a nosaltres, i no a una altra persona. S'ha negat que interroguem el pilot de l'Eva número zero i ens l'ha enviat a vostè a canvi, doctora Akagi. A canvi de la lei, jo? Estic treballant. Feu al favor de no la veu. És una part de la veritat que volia saber. Volia enviar-te això de 32 maneres diferents, però em sembla que no t'arribarà. La càpsula és el més segur. Dintre hi ha tot el meu ésser. Fes-ne el que vulguis. El codi secret és la nostra primera memòria. Ves, amb compte. Ja no em posaré nerviosa amb el telèfon, que no sona. Perquè ja he rebut el teu cor. Creus que és correcte el sistema de la doctora Akagi? És diferent del d'en Fuyosuki. És millor deixar-la així. És la responsable de la sèrie de les Evas, De segur que ens farà servei. Exacte. Pel futur dels éssers humans. Evangelion. Ja estan començant a preparar les vuit eves. Encara en queden quatre. La desaparició de la ciutat de Tòquio 3 afavorirà els nostres plans. Que posin a punt les altres eves el més aviat possible. El dia que estiguin a punt serà el dia promès. Sí, digui'm. Escolta'm, he anul·lat l'ordre de vigilar-te. Ara ja pots sortir. L'Hitsuko? Sí, mira, no tens la meva targeta. Has de tancar, oi. Ara veuré el secret que s'oculta aquí, amb els meus propis ulls. Molt bé. Però aquell noi també ho veurà. D'acord. Laboratori d'evolució artificial, anex número 3. És com l'habitació de la l'Ayanami. És l'habitació de la lei i... Ayanami, aquí va néixer i créixer. Aquí? Sí, aquí va néixer. La imatge d'aquesta habitació és la que ha quedat gravada en el seu subconscient. Doctora Akagi, no he vingut aquí per veure això. Això ja ho sé, Misato. L'Eva? La primera... Va ser un fracàs. Fa deu anys que es va abandonar. És un cementiri d'Eves? En realitat és un abocador. També és el lloc on la teva mare va desaparèixer. Tu no te'n recordes, però ho vas veure, com ella va desaparèixer. Lizuko! Ah! Lizuko! I això és l'origen de la clavilla falsa? Us ensenyaré la veritat. La lei Ayanami? Ah! La clavilla falsa de les eves? Sí, aquest és el nucli del sistema fals. Aquí és on es fabrica. Aquí? Tot el que hi ha aquí és fals. Només s'utilitzen les seves parts per la lei. Els éssers humans van descobrir un déu i van intentar apoderar-se'n. Per això van ser castigats. Fa 15 anys aquest déu va desaparèixer. Per això ells mateixos van intentar crear-ne un, l'Adam. Llavors, a partir de l'Adam, van intentar crear un ésser humà semblant a déu, que en aquest cas és... és l'Eva. Humans? Són éssers humans? Sí, éssers humans. Les seves no tenen esperit. Per això vam intentar introduir-los un esperit humà. Però tot ha estat un fracàs. Només la lei és un recipient que conté un esperit humà. És l'única. En els altres experiments no hem pogut adaptar l'esperit. El seu interior és buit. Els models de la lei que veieu aquí són recipients sense esperit. Per això els eliminaré. Els odio. jo saps el que estàs fent. Esclar que ho sé. Els estic destruint. No som persones. Només tenen la forma dels humans. Però aquests recipients buits m'han vençut. Jo no els he pogut guanyar. Ja m'és ben bé igual tot. M'és igual el que em pugui passar a mi. Però ell ho sabia. Sóc una ximple, una ximple com la meva mare. Mata'm, mata't si vols, si vol més que ho facis. Això és una bestiesa, ni en suc. Les seves s'han convertit en una obsessió per ella. I també per para... が守っていた街は冷え。少年が心を寄せていた友人たちはさり、少年が心惹かれていた少女だは恐れと変わった。心のより白を失った信じに夕暮れの中新たな少年が彷徨う。彼の全ての罪を包み込むような笑顔に溶け込む信じ。だが彼らには過酷な運命が仕組まれていた。次回最後の死者